Днес ще говорим за мъдростта на народите. Първата лекция – американски афоризми. Втората – китайски. Третата – християнската мъдрост. И три идеи за размишление. Първата – ирландски афоризми. Втората – немски. И третата – продължение – християнската мъдрост. Като казвам, християнската мъдрост означават тези, които са напуснали църквата, които са излязли из коловозите, които са посветили живота си не на религията, не на църквата и свещите, а на Бога. Това са светци, монаси, оптински старци и така нататък, красива мъдрус, не дълбока както гностичната, но вървяща към нея, пак е дълбока. Следваща лекция на 7 юни. Започвам с американски афоризми. Ако искаш да удължиш своя живот окрути своята трапеза. Кой е могъщ? Само този, който може да се справи с лошите си навици. Тук само ще добавя, ако един човек има лош навик, силен, не му трябват вече врагове. Той има враг в себе си, той сами е враг на себе си и трябва да обяви война на себе си и да тръгне по пътя, по който да се освободи. Нищо нечесно не, не, не може да бъде благодетелно и благотворително. Аз почитам човекът, човекът, който е способен да се усмихва в беда и да черпи сили от мъката. Бдителността Бдителността е подобна на войн. Човекът, обикновеният човек, е музей на болестите. Спомням си на едно място, учителя казва в Америка, толкова с много болести, че вече нямало заглавия, не може да се измислят и накрая нарекли ги болестите американici. Обща дума, препятствията са тези страшни неща, които виждаш, когато не следваш свещената си цел. Цената на свободата е вечната бдителност. Най-добрия късмет е онзи, който сам си направиш. Ако изпълня дълга си до край, останалото ще се нареди от само себе си. Опита винаги идва от грешките. Мъдростта е да знаеш на какво да обръщаш внимание. Никой не може да ти въвлече в нещо без твоето съгласие. Великата твърдост е велико милосърдие. Най-хубавата музика е биенето на истинското любящо сърце. Ако ти искаш да се възвисиш, помогни да се възвиси някой друг. Свободата е големия родител на добродетелите. Властта никога не е приемлива за чистите след време, когато говорим за тероризма, ще ви обясня някои тайни на властта. Това е един от най-тежките паразити в света, който е тръгнал от Атлантида и който е изкривил милиони съзнания. Който попадне там, вече е все едно какво мисли, дали мисли положително или приятно. Няма значение. Той вече е загазил и навлиза в дълбоки нивана, но правилно е, защото това е неговият път, който трябва да изстрада от друга страна и някога да се откаже напълно от власт и да разбере, че само Бог има власт. Колкото по-малко използваш своята сила, толкова по-голяма ще става тя. Дори в доброто действие може да се промъкне лош мотив. Във всяка епоха свещеникът е бил враждебен към свободата. Скоро ме питаха за този празник. Той е огромна трагедия. Нали? Така наречения Великден. Само ще ви кажа, без да се пущам подробности, само хилядите и милиони Животни, които са заклани, само това, без да казвам другите неща, това е достатъчно да съсипи сипите същества за така наречени хора, защото в Томври ще говорим за животните по учителя, за нашите малки братя. Само това е достатъчно и учителя казва много строки е кърмичния закон. Всички тези животни и колени ще се превърнат в бацили, микроби и паразити и ще изяждат човека отвътре но по-нататък ще говорим за тези неща. Така, ако един закон не е справедлив, човек има право да не му се подчини. Да спориш с глупак е все едно да приписваш лекарство на мъртвец. Нищо не може да попречи на човек с правилна мисловна нагласа да постигне целта си. Нищо не може да помогне на човек с грешна мисловна нагласа. Откривам, че колкото повече работя, толкова повече късмет имам. Един човек с голям кораж е цяла армия. Мнозинство. Използвай времето си добре, ако искаш да спечелиш свободно време. Осърдието е майката на добрия късмет. Мързелът е мъртвото море, което поглъща всички добродетели. Сещам се на едно място, учителя казва, мързела, това е знак от миналото за преизобилни грехове. Не просто грехове, а преизобилни грехове. Бог управлява делата на хората за да ги учи. Който не е добродетелен, той вече не може да бъде свободен. Можем да дадем съвет, но не можем да дадем поведение. Страхувай се от Бога и враговете ти ще се страхуват от тебе. Този, който е добър в оправданията, ще се провали. Много истина е скрита в тихата увереност. Няма грешки в живота, има само уроци. Добродетел, която прескочи една определена граница, се изражда в порок. Ако ви е трудно да го разберете, в момента се сещам за, примерно, прекалена загриженост. Нормалната загриженост е добре, стане ли прекалена, нещата отиват на лошо. Мързалът и гордостта ще те обложат с по-тежък данък, отколкото царете и правителството. Онзи, който живее разумно и правилно, е научил достатъчно. Да вярваш, какво значи това? Да вярваш, значи никога да не се безпокоиш. Много точна мярка. Щом се тревожиш, за каква вяра говориш. Няма значение дали има причини, дали има голяма трудност. Щом се тревожиш, вярата не е вяра. С голяма дисциплина се решават всички въпроси. Това беше първата лекция.